الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم أن لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون سورة <تصفيق> <تصفيق> البقرة هو ليس توحيد هذا يوم يساد رسالة <تصفيق> دړم اصلي او بل سره پدی کې متحد وي چې الله توحید ښکار شي وحدانیت الله رب العزت به کله به معنیږي چې پیغمبر پاک مددت شي نصرت شي نو توحید دنیا کې خورشين اقصد د دوالو دا غزینه مساله شوړو ده چې ایو الناس اعبدوا ربکم یو استماع د سوره البقره نه دعوه شوړو دلیلونه ذکر کړم بیا چې هغه وسې ته راز کونه د هغه جوابونه وب بنی اسرائیل تو توجو کړه چې تاسو نه وړې امید کې زیشي <coughs> څګ اهلمانیه اهلیکتابی ته رسول الله صلی الله علیه تول خلق واستاسو پوجي باندې دي تراشی هغه سر ډیر اوت شو ای بونو په کې دری بیان شو او دغسی خوانو ام بیا و ذکر ام پا کرا رئی تا طول بنی اسرائیل و تا دعوتو دعوتو بیا غی پا پیغمبر باند اترازونا شورو کلو جده سر جبریل راضی آزمون دشمن لی بیا چې د سلیمان لی اسلام تا پیغمبر و یا خساہرو دا جوابو ابو نو شو عصمت ملائکه د انبیاء بیان شي چي معصوم دي ابياده ملائکه شو بها وا يا په دې مطلب چې سحر او جادو ته کفر وے او الله ملائکه را لې جوابو جواب شو چې هغه دې د پارن وراولي چې خلق ته ترغيب ورکی نه بلکې چې ترہیب ورکی وې ور ری بیاس الفاظ متشابهات قرل الا مؤمنان بيدار کړو چې لا تقولو راینا تنوشکه غوري ډېر لوی ساز شورو دي يهود تاسو گمراه کوي خزان ته او ساتي بیا په قرانه ترازو چې کی ناسخو منسوخ دي نه لافق كلام کذاني او چې په دې ونښوونو ټولو چې ته غلل الله ولذن ک نور سيه وکني او نازولې وقام وخایي کنه هرې جوابونو پینځه قسمه بيوي موسر الله خبري ولې نکوي چې پیغمبر سره کوي ترذیزه پور خبر راو رسیدا چلانه بول عزت ولا پل مشر راولي چې د دباو مانه مشر ول راولي ولې اوس راي چې فارسه ستري شي کنه بیا مشرانو پسی ګرځي چې رسول ول راولي چې زما خبره و مانه د ټولو مشر د ټولو امام ابراهیم خليل الرحمن <تصفح> عليه السلام دا ځکه ورته کوي دی یو دریو فېدو د پاره یو دا چې ګور هغه چې د بیت الله جوړ کړي نو سره جوړ کړي دی هېڅ توحید له جوړ کړي یا یو ناس غذول له جوړ نو توحید نه انکار مو کوي خو بلدا چې پیغمبر باندې تاسو اعتراض نه کوي چنهه ترازونه موږ کول نو دا حضور د ابراهیم علی السلام دعا دا چې دعا کړې و چې الله مرکز جوړ شو ټول یو معلم یو مبلغ او یو راهنمار اولی کی مله او دې رولیګو داخه دعاو دعوت د ابراهیم علی السلام دی. قبول شوي د نو ولې انکار کوئی. و و او درې مفايده دا چې ټول انبياو دین توحيد دی زکات یو فدکه زبا په پذيبه او وصيت کې خپل اولاد ته او پذيبان دي یو يهودو تسليو نشوا ماتمه ترازو کو په قبل باندې او نه هم یو کو اللہ رب العزت بہوئی دیکھے چې بس پتا کې لگی دا دی چی دیکھا نا مطلب دشمنی عناد صرف دا بس پتا ہو لگی دا چھ او صلی پزد کراشی دا غیس لا نکی گی فیننم آم فی شقاق فس یک فی قوم اللہ بس اللہ استاد پار پورا تاسو دې په پریشان نه اخلاص تا دا وله تسلی ورکې بیان یا بنی اسرائیل ذکرو په بیا ځکه و چې خبره هغه د غوري بل نه ده هغه دعاو تونه لمسلی توحید په حق کې او دا یو تدعو د پیغمبر د پاره پس څنګه زه الله توحید به مننه نو دا سې عمر رسالت به مننه ای بنی اسرائیل یاد کې شکریا ده کې تنیمت زما ها غا انم تو علیکم چکل می نه پتا سبان دی دیر نعمتونه کی دا وی تفصيل و راځي اس مخ کې ذکر شو پانی ففضلتکم عل العالمین او داو میا کله دا, دا نعمت دې لاند دی ذکرو نعمت او ذکرو انی فضلتکم قابل دې یاداش دا خبره ده جمع او چتکړی تاسو علل العالمین ټول قوم نو باندې چې دا, دا وخت کې دنیا کې نور قوم نو کنا ټول کې افضل بنی اسرائيل در دې مصلی په وجهه چه دی که بخام خواه موحیدین اوه که لگ باو که دیر باو خوبا دیو مت تاگورا نو چه سوک دیر دی لیکن اللہ خالی کئی نا دو موحیدین او نخواه وَتَّقُوْ يَوْمَنْ وَيَرَيْجَدَ سَخْتَدَار وَزِنَا لَا چې نَفْسُ نَعَنْ نَفْسِن شَيْئًا نکی و نفس و چره په خپل مسلمانی ان نفسن بل نفسان چره کافری شيئا زرم نبي ابراهيم عليه السلام خپل لار له سفيده وركي نبي نوح عليه السلام خپل زي اخلاص كي نفس عن نفس درګهږي مخکې نفس ندي ولا يقبل منا عذل نما قبل كل شي ذي مال کارسومرمال ور کینل ترشوت نه چلیږي اذل ټولی دنیا ته وی سورانام کې براش ولا تنفعا شفاعت انبا سفیدور کې د نفس لپاره شفاعت ولا هم ينصرون انبا د دې زوري په اخرت کې چې قوم یې ډېر دی مزکوته سو څن شي نه نبرزی مزتو کلی شی زف القامنا دا رسول طریقه ذکر کړی چې نجات پدی کنه دی نجات پدی مسله توحید کې دی وره دا سبب د نجات ته نو ذکر کوي د ابراهیم علی السلام یو زق و جنا چې دعوت که په دغه خبره ومنله که دې ټول په هغه باندې متفق دي هغه ټولو په میند کې مسلمان دي یا ده دم دیواجینا چمخ کې تسلی ورکړو یا نار چلنا کبیل حق تبشیرن ونذیرن ولا تسالو انا اصحاب الجحیم ولدلته وتوي چې په دې پیغمبر ولې تیراز کوي دا خود ابراہیم علیہ السلام پاولات کے دے ہاں ٹھیک دا چھے دے اسماعیل پاولات کے دے او دے اسحاق پاولات کے دن دن دا سخبر دا خودوار رونو کنا اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دوار رونو ابراہیم علیہ السلام زامنو نتا اس تنولی تربوری جوڑکڑا جو ګور دې دې اسماعیل پاولاد کراغه امونګه زاحاک دا کیو نو سجضا خلق کونه خو یې اورونه دي کنه ولې دا خبره نه مانی دترزیم دې کنه ولې خبره نه مانی دا وروسته وتو یې اسماعیل نوم اخلی بیا بیا ها اوږي د پدې ډې رزور ورزی اگیوی چیز نم بین آغستے او اللہ بیا بیا دی اسماعیل نم اخلی چولے بین آخلو ہوا یو سری کی بقابلیت بھی او دا اگا نم بنشی آغستے دارہ زمانہ کدا چل لے خواب قابل سلے سوک مخک نپری دی کنا کاش کام بری و تمخک شوی او قابل خلق جزان سوک نپری دی نو چه اگه که دیر صلاحیتو نئی خواه اگه که دیر صلاحیتو نئی خواه اگه که دیر ملک که مشتده ونی پری سوکمخیتانو خواه فی ازبتلا ایبرائی مربو بکلمات اویات که چه امتحان کرده ایبرائیم علیہ السلام باندې رب خپل فی اوسو خبرو که دیر عزوی می خبریوی عزوی می امتحاناتو قرآن ذکر کلی طولو پلار سره مقابله بیا بیا او تویہ ابتیہ ابتی خپلر خدا سے پلار نو کنا ټولی دنیا پیرونو ناغه خبرہ کول کلمتو حقن عند سلطان جائرن اصل جہاد درته وی کنا ظالم بادشاہ ته خبرہ کہ حق او کليان حضرت ایکلیوان نمروز ایکلیوان دی صورت کې وراشی اخپل زی قربان ترا تیار کړیو کنا اسوکولیش نمروز ورته د انګلیو د دې په اړه خپل بي بیا حضرت اسماعیل پرېخي په خوشي بیابان باندې تلویلو امتحانو نو فاتمهن طولی پورکلو او ابراهیم اللذی وفا سور نجم کی رازی او طول پورکلو فاتمهن قال انی جائلوک لنناس اماما اوی اللہ ذگرزومتا دخلق دپارا پیشوان اماما یقتدابکا چې سوک راځي نو تاسو به اقتدا کړئ تاسو په طریقه به چلیږئ تاسو په اصولو به چلیږئ نو رستو چې دا غو نه ارسمره أغلي کنا کولم بیا ومیلته ابراهيم راو قالا ومن ذريتي او ابراهيم عليه السلام الزم با اولاد کیم پیدا کی امامان پیغمبران بل هم بیا سره اولاد غمو کنه خا ني شو لري کوله زنه یو وخت داوود دا ایبراهيم عليه السلام سوال لګه الله ته تنبيه ور کوي جستا تول اولاد لا يقنذ چغي لنبوت ور کړې شي ته کاстаўلات کې و دوه قسمه خلقين تا بيدربومي او ظالمان بومي قَالَ لَا يَنَالُوْا اَحْدِ الظَّالِمِينَ اوئِ اَلَّا چِنْرَسِي وَعْدَا ذِنُبُوَتْ او د امامت زمان ظَالِمَانُ خَلْقُتَانِ <صح> اب یہ سور صحفات کی صراحة تنویلو جو من ذریته محسن وظالم لنفسه مبین ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دواله قسم رااله سمحسينو مداوی نه جوړ شو پیغمبران او څه ظالمانو نه هغه کې جوړ نشو هغه محرومه پاتې شو څه الله او طويلو کنه ځه ومن ذریته محسنو وزالم لنفسه مبين ساولاد کے ودوق اسم راضی ہیں اسے قبول نشکنا د وافات کې ایک سوتیر آیات بے زاوی ہوئی دے آیات کی تنبیح دا نبہا لأنه قد يكون في ذريته ظالما لممكن الله تنبيه ورکل غور سوکشته نه له او ممکن الله وی چې د دوه اولاد کې واسو ظالمانی و انهم لا ينالون الامامه غیته نشي ملاوی دي و انما يلانوا للبرره والاتقیا اغی چاته وملاویږي چې هغه یې کانی متقیانی غیته وملاویږي داینالو احد الزالمین زالمین کې دو قولی دی مفسرینو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ خو یې چې المراد به ظالم الکافروا نمرت کافران دی ذکو اذا ظلم مطلق دی کنه همداریکوم وی ابیاوی د دې ایت نه دا دلیل معلوم کړل دي جیمام استاد بصوکی واحتی الجمهور علی ان الفاسقا لا يصلح ان توقذ له الامامتو جمهور په دې آیت دلیل نیول لري چې فاسق سره د امامت لایق نه ده ابي <تصفح> ذاتي د فاسق نزيات گم راه ده فاسق خود چې دا ګناونه کوي کنه دې تافاسق وایي دروغ وایي تګي ټوري کوي غیبت کوي حرام خوري څوک کوي دا فاسق ده فوزان له کوي کنه بلچه ادخو نقصان رسی کنا ابیدتی چی دنو پیغمبر پاکوی اگا دین روانی من اعانا صاحب ابیدعتن چا چی دی دا بیدتی امدادو کو فقط اعانا علی حدم الدین دوم د دین په نرولو کې پوری امدادو کو کیا سره امدادو ته نن ټول د غشي ده ښا دا ګورې امامته لایق ندی فسوکوس استلی اګراندي نو ښا قبضې یکړی په میراونو باندې وېلا جنرسي وادا ته مامتو نو بووت زمان ظالمانو ته به تر دا چې ظالم نه عام ماناشا کفر او سر زده ګناوه نو جرمونه نه او د امام رازي رحمت الله علیه په اسمت تام بیاو کې کمزې سوک د اسمت تام بیاو خبره کوي ناغه دا آیت پیش کوي چلایناله اعدال ظالمین چې ګناته شویغه پیغمبر نشي کې او پیغمبر ته نسبت د ګناوونه کې ځکه لا ویلی چې ګناه ګار پیغمبر نه نو پیغمبر کوم ګناغار نه وکنا نو ولیاته ګناوونه نشوڅ کوي ډیر غټ ګنا ته شوی دا ترغیب وديته ابراهيم عليه السلام پنوم سره چې هغه مونې کنا اوس وی چې بیت الله غسل جوړ کړي دي عظیم اصلي ز پاره د دو ټولې دنیا مرکز دې غواره دنیا کې داسې مرکز بولنیشتہ ټولې دنیا وتراماته ده ادا هرڅوبه راشي جبرائیل علی السلام ویلو سوره ابراهیم کې چې فجعل افذتم من الناس تحويل لهم چجولې کنوی وچې الله د دې خلک د باز خلکو زلون دې طرف ته مایله کې چی سر راشي دا زی بات شی. نو مینن نا سیوی لی دی. نو فسی ری نور پورن خطی دا مینن نا ولی وی دی دی که خوی ڈیر لی کم آلو که دی نوی ویلی نو روس و چین و جاپان با طول پا عرب و پراتو نو زمون زیو پکی وو چی غیر راشی میخی راشی نو غواو زی رکشی غیر راشی نو بیا پکم دیو پښو کړه چې مېنان نه سويلي چې نه د ټولو نه چې کوم د دې ځای لا یق دی, دی ناقارځي کې مؤمنانو مسلمانانو او غیره راځي ګورې خان دین دیان راځي خو یې ځوان ناراضي مسلمانان نا راځي د چې نه او د رسنه او د ارز نه خو مسلمانان راضي د ترکو نړیر د ایران نړیر وی دې زک ویلو دا مرکز د ټولي دنیا دی ا جوړ شوی دی مسالې لپاره دی وای دی جعلنل بیت مسابته للناس او یاد کا دا خبر امي روان چې ګرځولې د مونږ بیت الله زې را جمع کې دوی د دو خلقو مسابت او مصیبت مخکثر شی وکنه په لغوي معنی څه ده چې تاسو خپل حق واپس کیږي واپس کیږي ان دي د مصیبت نوڅو چې دا زه یې کې حج کوي عبادت کوي ذکر کوي نغټول اجر او ثواب او ترازی کنه یو دا معنا ده دویم دا زه چې کوم خلق تاغین راو رخصتیږي نو زل کې دایي چلامه دې بیا راولي بیا بيار بره زم الله توفیق راکی دا زه مې ډیر خوشی وې بیا بیا درا سلوې را دي کوي مصاوتہ للناس نوفسرین خدا خپل واخ خبره کوي وی خلق را جمع کیږي ابياتن رخصتيږي فارينن نشتنو چې وینه چې رخصتي دل کوم دي اخوار واخ د خپل کې خود زه نه وي اوس پاکستانشتو چې رازي او رخصتيږي نه اوس خواره و ډک دی غانا دا توبه جمع کې دو زه وآمنوا اوځه زه امن دین وتخذو مم مقام ابراهيم مسلم اني سه اي خلق زيد و درذو ذ ابراهيم عليه السلام زيد منظور ټول طریقي دا غځی کنه تا ودي پیغمبر باندې رسل کراځ کوي دی خو بالکل دا غ په قدم روان ده ها چا کوم دې کې ادره دلیو بیت اللہ تعمیر یکاو نواللہ دی پیغمبر تاوی چیتا غزه ده مانززه اونیسا تا دی ابراهیم علیہ السلام دا درې دو زیده او نخیم پکشتا دی جسوک دا اگر قدم قدم کدی نو اگر اشتی نہیں کنا اشاره که یهود تا تعریض دی تاسو فا مقام ابراهیم کی منز کل دی اسیدان تا ابراہیم پا ملتوائے روح المانوی ابراہیم نخعی و مجاہد ویلی چنن المراد من مقام ابراہیم الحرم کلوہو ازینا طول حرم مراد دیکھا ولی کے یواز داغا مقام ابراہیم ناغی کے بچے نفل کولو اگی تصوب نزدے دی دینشی نمرا رشی نلتبا نفل که یا بعد با باگی جایلان اسم هل تودری گی نو خلاق مخ کی زیرازی و کلب پریوزی کلب پاسی و دا سمن دے نا ټول حرم مقام ابراہیم دے نو چتا تبکیم دا سکون زیمی لابی گی نواغذے کے ماندو تودری گا پاہدنا الہ ابراہیم آو اسماعیلہ دا غلوم به خبره شوروشه چې مرکز بیت الله مرکز د توحید دی او جوړکړې چا دی او د سند په اړه جوړکړې الله یې مونږ حکم کړې ابراهيم عليه السلام تا اسماعیل عليه السلام تا اسحاقو لانه کنا ده نوم پدیډیر بدلګیخه اسماعیل نم صلی اخلی فلر ابو لذت وینا و يقص الحق وهو خير الفاصلين الله حق بیان ای کنا کسو خوشاله کسو خفای خان مونږه امر کړی ابراهيم علی السلام ته اسماعیل علی السلام ته ان طاهر بيتيام چتا سو بس نورسوکو چتا سو دواړه پاک کې دا زمان کچره سپکیو کنا احمداری کوئی امن الاوسانی ومن الشیری وکل ما لا یلیق به د بوتان نه پاک کئ ده شرک نه پاک کئ او ده هرغ نجاست نا چلایق دزی سره نی پاک کئ او کجره پاک وو نو تو احرامان ادا چ پاکه او ساته یتوایفینال لپاره توآپ ان کو انکو چلونبی عبادت په حج کې بیت الله کې توافد الته کې ضماندومره ثواب نشتا الته د اعتکاب دومره ثواب نشتا سمره چې توافد ولاکفیناو دپار د ناس ته حلکو اسنا استانا دېته نه تغسین استاغاسترا چې دل شي الته کې لا قنداریان بناستی ټاٹ ټاٹ کیږي اذر خپل ملک خبري وکي نه دې دپارو نه است راغلي و آ کیفیت سمانا امام راغب وې العكوف الاقبالو على الشی وملازمه على سبيل التعظیم اعتکاف دې توي چې او کار ته توجه دو عزت پا نیت نو چی بیت اللہ تبا دیر پا عزت په نیت سره نو اتکاب دیتوی چې بیت الله توبو ګوري ډیر په عزت سره په تعظیم سره نو کومز ک او ذکر ک نو خوان بدل درکې سر ګونه بدیو خې رواني توبه پیر ناشنا ځای ک نه دایتہ اتکاف دیب ک ناشستنه د دنیا خبرې کې د خپل ملک او اخبارو نګوري والركع السجود هذ پاردا منز کو ان کو دتی امت منزہ چیرو کو هازا بلدن او یاد کا چې ویبراییم علیہ السلام پا دعا که چه ربا اوگر زیده زیل را یو خار دا خوداگه دا خوش زیده وادی دا غیر زیده را این اس چه بکنشتا نو دین خار جوڑ که بلدن او داس خار آمینن چه امن والی اسم نسبتی ده او اشتقاقي نه دي چې معنی ده ورکون امنور كون کې امنور كون کې حوالہ ده او امنان معنا سه امنواله دي تنسباتي سم فایلوي لك لابن چاته وي چې پي خرسي لبن نه ده کنه ته عامر چاته وي چې کجوري خرسي نسبت او تشوي او صايف او چاته وي چې تورې جوړي کنه نسبت او نو امننا امن ولا ورزق اهله من الثمرات او رزق ور کې د دې اوسې دن کو تا د میوونه چیکار مشقت ته ضرورت ناراضي امي ويل تکي کم دي او مطلب ادا دې چې چا پیر املکون نبراضی کنا املکون الله صلی الله پیدا دا کړی حال تومیوی کی گی عدل تبیرارسی حاجیان اللہ <لا> معتمیرین عمرو علیو لا ابراہیم <ولا> علیہ السلام خاص کئی خوا من آمن منون باللہ والیوم الاخر خخاص اغچا ترزق <تا> ورکی چی <شی> امان راولی پدی کی پا اللہ باندی چی <شی> موحد وی او پرد داخرت باندی طول <تولی> اقیدی پا کرا <کی> لی قرآن دادو ذکر کوي <کی> او دیکی که طول عقیده د اسلام داخل لی نوی خلکو آغی خلقو لرزق ورکی دمی اونا وی دای اولیوی زکم اخی اسوائل کرده چیز ما پاولاد کیون پیغمبران پیدا کی نو اللہ را بلی ذت و تکرخ راک که کې نا طولو که نشی که ده ظالمان با اگی تو با نمی لیاوی دا رزق با هم ظالمانو تا نمی نو اللہو اچنا دابا تولو لورکوما ولی دس دمرو اچت نعمت خونه دی رزق سی رزق قوار سوک خوری اچت نعمت دینی دی دے. علم دی توحید دی اغا اللہ نور کی ظالمانو تا او دا خوار چالو ورکی قال او ای اللہ و من کفران اغا کفر او کفو متعو قلیلاً نوبغي ذرزقنا و ان پرزم فایدا ورکم دل را لګونتی قلیل انده خلق ژوند دینو لګا फायदा ثم اترو ال عذاب النار او بیا برکهم جهنم تا ګور قلیل دا غیب حق کې دی ها زمونږ استادو به حق کې قلیل نه دی وله غیب کې څونو کول نو کدی وسړی نه څه وختیر شي زایشی ہے اس پکې ونکینو اقلیل شي کنه اسی وایو وختیر کوم او چې چې پاکستان کامیاب کو مداردو پاره دا عمر ډیرو مرده ډیر برکتی شو نه خلاصینه دی بیاخه حدیث کې راځي ولي کدی مرشي نو لاګبه پاتیشوی ناغيور بس دعاګانې کوي نو دې با مړيو خبر ترسي شاگردان بے پاتیشوی سوک خوبی کنا نو دی ډیر زیات زیادتے خدا چا عمر نشتا دے چا اللہوی لکا مردار بیراک آگم عذاب دا جہنم تابیس المسویرم او ډیر بد زید رات لو دے اولی خودواہ وکړه دا دا مرکز دا پارا او اوس بیا شوروشن او چتئیه بیت الله روان شیو د توفانی نوح سرون ابي ارستم وق وق باندي جبراییل علی السلام راغ نو یسنو ته شډا گا وبس الله تحک مو کوچ دا کور جوړکا تتبا د دینخه نشانی او عیری بنیادونه تادا او هو لشی په ریطی کې سره چې غا لا ته ده اوس چې خبره قرآن نکلی که نا سو کوئی وریاز رالا رپا غزه او دریده یا رپا وریاز صرف خدا سے پورا نخه پناب پانده نمالو میگی که سو کوئی مر غیر آلا ولی دار چه اخپل خوخ آده چه سی خوخ نو او بہتر دار چه جبریل امین راگه را. اخو مشروع کنه دیر آتار سم علومونو اغه تاغه نه خو خو چې دا زې نو کناو کنا نا غزالو بنیادونه بکراو فاطم باقيه قان کې خوځم و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل او یاد کا چو چتول بام يرفعوا يولدي يزعون ذوي لچ کې خوځل لې کې خوځل خو پخاشي وي و مزمکه فورې دغه دغه راڅرګندل وي حضرت ابراهيم السلام او چتول القواعد بنيادنا من البيت دي بیت الله و اسماعيل اسماعيل عليه السلام هم دغه ځته نومونه مې ان کی ذکر کړه چې د مصرې دیاري ډېره یې کنا هغه ربنا دا دعاء يقولا چه اره زمونګه تقبل منا تا کار زمونګه قبول کې وړیر مننت او بازار سران تقبل کې دا زمانا ذا روح الmani وی او په اختیار صيغه التفعلي تقبل تفعلي ولي غرق اعتراف بالقصور اقرار کوي چې اللهم دې راجزان يو موږ دې ني موږ يو توغوراي ابراهيم عليه السلام تا دداه جزايته اتا کې عجزيره ان الله تلن کوټه کله او شانتي والي اکل بل شانتي اميان کوي وکي سرټو پيخي چې سره امامد داوا داوت دا کې تکبر کوي جما خلق په جنې چې زب دښخانه یې اعتراف بالقصور ده اقرار کو چې انلار دې تقبل زموږ زکار خو قبلو ولونه دې ولاتي زموږ نه پډیر مینت او زاره سره قبول کيه اربا قبول کيه زموږ نه زکار د تعمیر د بیت الله انک انت سميع والالعيم بشکتو او یذن که او پارس باندې پويګي تزمون غږ واغانه یوري اسمیع الله دې کنه العليم تزمون د نیت نه خبرم دا یو دعا دی کار د پار اومه عبادت کئ اوم چ سلامو ګرځینو بچی الله که زمانه پکې غلطی شوی ما عبادت نه حق عبادت کا مونږستا صحیح عبادت نو کړی شو خپل یو کاری کله بل کاری په منډه دا بنوې واست به خامخا وای زګه غیغ په عبادت کې پوره سکونو او زمونږ په دي کې نشتا نو مونږ به خامخا دا نور سوالون تساجهته چې دا دارا کا دارا کا نه بس دا سوال کوو چې الله دا عبادت می قبول کړي ذې مدعا دې استدامته چې الله مونږ ته چې کومه قضا نصیب شي وي دا مونږ لري خو م موږ وایو چې دا زموږ تر مرګ پورې ربانا ای رب زمونږه او جعلنا مسلمین لکم او ګرځې موږ پلار او زیه ستاتبدارو امام رازیوي موحدین مخلصین لا نعبود الا ایاک موحدین داسمره په خوانې نوم دی او تاسو نه شناحکارینو تا یو چې تبر نه راوته د جونګل نه کنه ته توحید نوم در تپتخ کاری د اخو ابراهیم علی السلام ویل موحدین مخلصین لا نعبد الا ایاک مون ز سموحدین کی د سموخلصین کی چې بغیر ستانا د بل چا بندگی نکوم ومن ذریاتنا امه مسلمه تلک اولاد ځان نه خو او اولاد چه زانا په لکه خوځ بیا ګرځا او پسینو په دولت بډیر خیال ساتي کی جیل تਵਾ چوا کور کې جیل تਵਾ چوا خبره مپریدا او من ذریاتنا او زمونږ دا اولادنم چتا تکم معلوم دی من یې راولخه زکه ټول خنشي کې ده کنا مخ کې پتاولګه ده اُمَّتَن مُسْلِمَة تَلَقَ یَجْمَاعَتُ چستا تا بيداری چې مسلمانان وته ویل شي هغه وخت کئ دانو مرسته وکړه د اسلام سنت دین غونده توحید ته ډیر زور دین دی د دعا مطلب سرې صاحب د کشاف ویل معنا زدنا اخلاصا و اذانا لک یلا منتزه اخلاص نورم زیات کی ولذ او یقین پتا باندې نور منتزیات کې د دعا زیره پاره و و مناسکنا او خه احکام د حج ولذ کور خو د حج د پاره جوړ شو و تبع علينا یل اف مون باندې خصوصي مهرباني وکي خصوصي رحم وکي په مون باندې ان کان انت التواب الرحيم توبہ قبل لون کیو مے ربانیم ارینا ماننا علیمنا مفسرین وی ولی تاګه د هډیر ل علم والی د حج احکام فرایز واجبات سمره بابو نتی نه جوړ شي وی دي نو ارینا تاج کلم متعددو مفول تراشی یو نادے بل مناسکا نادے نو یدا معنا د علم صحیح کناخ دره مدعا در معلم د پارا در مبلغ دا پارا در آخری پیغمبر دا پارا ربنا فیهم و بعصفیهم رسولم منهم در رسالت دریاقی دے علب یو سرے پا پیغمبر باندی ایمان روڑی چې د دریاقی دے پیدا کی زانکی سنگا چې پیغمبر عربی اومنی چا عربی دے رسول اے امانی بشر اے امانی دا ایمان شب پیغمبر باند کدی که او صفت نینو اغا چې محمد الرسول اللہ تاس خو بڑی رو خلقوئی خو بشر بے مانی رسول بے مانی عربی بے مانی و لی و باسوئی هم و لی گی پدی عربو کے زمیر مخی گورا ذریت من ذرعیتنا تغیادی کنا او یا امتا مسلمة تلکت دوارا یوشی دی کفیهم نا ذرعیت او که امت مسلمہ اخلی یوشی دی ایرہ بار اولیگی پذی امت کی پذی ذرعیت رسولا یوازی مشان پیغمبر منهم کچھ انسانی کنا ملائک نا جنات منهم چه انسانانی بشر ده حضرت اقصی ذکر کو در رسالت په حق ها اسی وی ایمان پیغمبر باندې راولې ځان خو پوکا کنا چیمن په پیغمبر راولل ستاوي نو یاد ساته ګوردا دینور نور نور دي غره دي توي چا ربي به منی پیغمبر به منی بشر به منی کدی کی یو نه نو د قران نه انکار شون د قران نه انکار کفر نه اوس داغون د تعلیم دری مرتبه ذکر تا ته خلک کوئی چې کومه درجه کې سبق وای نو د دې دری درجه کې وته وای کمه چې په اوله درجه کې ما یا په پنځمه درجه کې ما ترجمه کوم یا په درې مکیما د قران تفسیر معنا او مطلب دا معلومو دا درې درې ځیذینو د نورو په خلکو راځتی اوس نصاب ټول تباہ او برباد کړ چې دا علماء ختم شي چې چل کای دا نن چې کوم علما دي او مدرسې په دي دا خو د درس نظامی دي انڈیا کې اوته ارشیو निजामुद्दीन کیرانی رحم الله اوتا دا غدا درس نظامی جوړ کړل دا څنګه جيد علما دي ته د دغ نراوتی هغه چې کم ډیر صحیح کتابونو نه هغه نو دې مطلب دا لري چې بس علم به کمزور شي ته به تاسو کې اغاز و بربره ما تا خو پته نشته ده وای شرح الجامع معتبر کتابه ده نحوی او داغه اصل شی مقدمه را ته نویستا اګه د بندانه چې سر لري کې انصاف شي د شرح الجامع اصل او مقدمه او دی په د حاصل محصول نه یری زنه یې سره شهادت عالم نشته ده کنه هغه کینه خوشیر جي आम्ही پوئيغي پارس پوئيغي هم مقدمه ملي رکا ويتنه نه چي مضبوط كتابونه اغايتنه ويسته نساب حاصل کي دارد يتلو عليم اياتيكن چي بيانې پديبان دي استايا اتنا او الكتاب والحكمه او تعليم ور کي دي تا د قران او د سنت چي كم علم دي یری <سؤال> کې مقاصد دیو مطلبونه دیو ویزکيهم او پاکی دی لره د کفرو شرکنا د علم, <صدقہ> دے. علم دے ya na, دا مقصدی ښه قران کتاب دی علم دیو کو یا رسول الله وای کنا او دې کې د داخلي کلی دي چې ګنا نشته نو یې قران سه لیکل دي دغفریدا قران صلی کلی قران خو ای چې وای زکیم علم د دې لپاره وکه چې زان د شرک نه پاک کی او شرک دیته وي چې مای یذع مع الله الا ان اخر چب غیر د الله بل چا تواز نو لا یفلح الکافرون قران وای چې دینه کامیابې کافرانه کامیابې تبکه غیر الله تواز جائز کزا کوم علم د پیغمبر د ثابت تعلیم اخری در اجازه ده چې وایو زک کی هم چې کوفر او شرک نه خلق پات چې بيدت نه انک انت العزیز الحلیم انک انت الحکیم بشکل لا ته زوراوري او حکمت والی ته زکو واجب بیر مشکلت به جوړیږي چې دا تعلیم کای خلق ته کنه ادمه درسا نو مشکلات به جوړیږي الله بس ززی مواری ما پارکار کے زمان حکومتی کا نخواب دمیلت ابراہیمی ذکر شو داولنا تاگ دا دعا گانے ذکر شوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تی نصابت شو چدا خوی ابراہیم علیہ السلام دعا کری وان اوگا قبول شوی دنو دا پیغمبرداغي په نتیجه کې راغې او حديث کې ورای شي چې نبی له سلام نه چاته پوس کړي چې تصحيح ما انت نبی له سلام انا دعوه ابراهيم ابي ابراهيم زده دعا د خپل نیکي ما چې کړي وا وبشره عيسى او زه رې ما د عيسى عليه السلام یاغه زما نه مخکرا غلیونه خلکو ته زما زهیر ورکاو چو مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمه احمد هغه زهیر ورکاو کړه ورؤیا امي او زه هغه خوب يم ز خپل مور امينه تاريخوب لې دلته زما بدن نه یو رانا او چتاشو دنیا په رانا شو په زذګه یې کل ج دعوت ابراهیمیه ملت ابراهیمی ذکر کو نو اس اگر خلق الزجر ورکی چې د ملت نه انکار کړي دا خبره روغ نه اقل به وي عقل به خرابې نو به خرابینو اشارکه یهودیانو عیسایانو ته علی ورنيدي وي د دې خبره مې منې او من یرغب عن ملت ابراهیمان استفهام انكار دی تویی ایسوک مخنه اړې حصو کو د ملت ابراهيم عليه السلام نه الا من صفي نفسه مگر هغه سوک چې ذلیل کړې د خپل ځان په شرک سره ورځه یو دینو جزانه په شرک کې ور منډلې کنا نه به نو قدمه اړې د اوکار سنکی بغیر د شرک نه اخسرنه نفسه ارتبي او الا او جهل نفسه دا دو معنی دی خپل ځان ذلیل کړی دی یا د خپل ځان نه خبرون چې زسو کې ما ازو سره پیدا شوم ما دا غ باندې نو صفهه نفسهو اشاره کوي دا چې مشرک دی کنه د اسنه د مشرکو فذ ذا عقل کمزور دلع عقل غستوالی او پاو الا من سفيه نفسہ ارزان تو خياروي سیپتونه کي ولقد استفنا في الدنيا يقنا منغا ورکلودلرا په دنیا وَيَنُوءُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او يَقِينًا دِے پَاخِرَت پا کې د ډېرو کامیابو خلکو نه دی صالحین انبیایي دا وجه بیان دي استوفه نا چاوبې چې مونږ ولینږه راکې ملا واذا سوالي د دې لپاره کوسې لتی کنا اذ قال له ربه اسلم کل جو وی ابراهيم عليه السلام تا خپل رب او چ زمات تابعدار شا قال اسلامت لرب العالمين وی وی چ تابعدار يم خدرب د مخلوقات ما جواب هو مطابق نشه جوړي ول وی تاسو به ویلو چې اسلامت لكا نا کنه دا خدامبیا خپل عذاب دے دا غی امره په اللہ پشان سوک نپوئی گئی لکاکی عظمت نشتا لرب العالمین کی عظمت تھی چا اسلام لرب العالمین او صراعی لتم بیانی زبا دا اللہ حکم تغالک دما چې داگا هر حکم زمون تربیت تھی دا حکم خواری اصطا تربیت تھی او تا پی نپوئی گئی دا اسلم سمطلب یعنی اگا تولی راج مکلو جماعت אביليو چې نن ورځ د ور نه بنې ریګې نوروي دانګلوته ماو تویلو چې خپل زیدي قربان کانو اسلامان دوړو غاړه کې خدا کنه اماو تویلو چې خپل بیبیو اسماعیل پریده پدی خوشي زی کې ذات نه پریهود لال اسلامت ربل العالمین چلهشتہ دن بیا پرواده دا ټوله خبر یې غو مڼلې وینې دا غینې تعبیر په اصلیم سره و اجمای کړو ووصا به ایبراهیمو بنیه ویاقوب دا دریم خبره ده اوله خبره سوا بیت الله مرکز د توحید په اړه جوړ شوی دی نو شرک پکې کوي دا پیغمبر خواغه دې چې ابراهيم عليه السلام دعا کړې وای چې الله دې مرکز لا یو استاد راوليږي الله راوليږي کنه او درېمه خبره دی مرکز کې کومه مسئله بیانېږي هغه مسئله چې انبيياء وصيت کړې خپل اولاد ته وصيتك قدي ملت سرا بها پدي ملت سرا ابراہیم <سؤال> علیہ السلام اکپلو زامنو تاو یاقوب علیہ السلام اکپلو زامنو تاو دا غوثیت نوعیت خی سنگو اسیت کرو یا بنی یا ای زمان ان اللہ استفا لکم الدین بیشک الله خوخ کو استاسو تپارا دین دے اسلام الله په انتخاب با اعتراض نکو ہے من اسرائیل ما جوړیږی ګوره ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون الا وانتم مسلمون معناسو ممرتاسو مگر چې تاسو مسلمانان دا د چا اختیار کښتا چې زو وزن راټینګوما نا جملہ اصل کې ان شاء او مطلب خبر دی حتا متون الا <سؤال> وانتم مسلمون دوم علیہ حت الموت کلاکشه په دې دین باندې تر مرګ پورې مرګ در انشیتاوسته مگر په حالت د اسلام کې تر مرګ پورې په دې کلاکشه نړیر په خو سیئت کنه ها چې مسلمانانه نی غیوبه په لاره تداوسیت کړي چې ورې توحید مفریده ها دا لیکل کی او ته ولیکی چې دا زمو اوسیت نامه دا چې توحید مفریده سنت مفریده کار څومرهخه پوره تفصيل ووته وکنا او بیا پرته دا شی په لار و... کور کې ساتل پکاره ها ندی نو نور سنور سو ساتي دا کړي د بابا جدی لاس امسازا تذوا باجیللس تصپیری یسریا رسو وصیت نو کړې د انبیاء وګړو دا وصیت څه ښه ام کنتم شهدا آیاتو حاضر وې تاسو موجود وې اذن حضر یاقوب الموتو کله چې راغله یاقوب علیه السلام تعالی موږم اذ قال لبنيه کله چې وی وی خپل ځامنو ته ما تعبودون من بعدي ذ چای عبادت بکاوې رستو زمانہ زکه هر وخت کې ګوره شرک وو که شرک نه دنیا نه خالی شوي ناغه زکوي چې په له نور کار شو روزه او چې تازه وسه چل کوي ما تعبودون من بعدي قالو ویری په جواب کې نه بوذ الہکان عبادت بکاو بندگی بکاو دا غزا چستا مددګار دي والاه ابايكه اوغه مددګار د پلارانو مشران او ستام چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام الوه واحدا دی یوم مددګار عقيده د توحيد ساتو چې وحده لا شريك لهو دا د انبياو وصيت دی نو ودیہ وصیت کړل ونهنو لهو مسلمون تعریز دے قران کریم مسالم کوي او چوکاوم ور کوي يهودو لا چم بیاو خوېلو چمون زلاته بداريو نلا بنديان يو ديس اسلام ني يو لوزر اسلام و نحن له مسلمون دي خود بنزیانو تابعداری شو روکړې وکنه دي تا مقصودی جمله وی حضرت شیخ د پندای بوی رحم الله وتعالى چې مقصودی جمله دا د ذکری ذکر کوي تر پورې او هر یو کې جدا جدا مطلبې چې مونږ هم بیاو تابعداری ځا سره نکوه چې دا وی دا عبادت کوو اږي تواظو نکو اریو پر کولو حاجتونو کې رابلو او يهوديان ویلو خلقته بیا يعقوب عليه السلام چې مرګ کيدو نو وصيتې کړو چې يهوديت به نه پريده غورو دا څه ځالي مان دي الکه هغه وخت کې يهوديت کمزه و هغه وخت کې يهوديت لکاو سی هو یاهلو وی چې ما بو حنیف الرحمن الله له اومځه وباندو دی مثال خو چې ابراهیم علی السلام یعقوب علی السلام په يهوديت يهوديت خروسته د تورات نه جوړ شوې دی نو یعقوب علی السلام په هغه يهوديت کمزې و او د باطل پرستو دا کارینو دی تاریخ مارخ نه نه خبر وَبَزَن جاپوری تلی چمنګلاغ پدینو یاغ زمنګ پدینو دای زکاو وی چی هغه خدا نصیحت کړه و نحنو له مسلمون تلکا امته دایو جماعتو د پیغمبرانو قدخلت تیر شوی دی د دنیا نه لھا ما کسبت دزی جماعت طارا غامل فدمن دچدی کړه او تاسو د پاراغه عامل فائدمن دی چې تاسو کړې ده کحدا یو کبد خبث داغي به نه تاسو کېګنو ولا تاسو سوالو نه ان ما کانو یعملون تاسو نه تاسو نشی کې دې دا غی عمل چې مشرانو کړې پیغمبرانو کړې دا ردې پدی باندې يهوديو دا ودا کړې وا چې موږ د امبیاو او اولاديو موږ دا وی په مخبان دې باخلاسي وو مونږ تاریخ پلزان معلوم دي چې مونږه خو عمل نشتا هنه په دې مظلومه زبوته چې د ام بیا او اولاديو چې غیر لاما افقي مونږ به مسر معاف کی فضلت کې اذا رضوك جنا تلک امه تن قدخلت اغه ځان له خلقو ځان له عملو اغه به په کار راضي تس داغینم صلاح له ولا تسالون عن غدات تپوس نه شي وي چې دي پیغمبرانو سره عمل کړو ستا زنه به خپل عمل تپوس کیږي او دا يطبع اي مو پیشکاو چې کله وته نه تپوسو شو چې دي صحابه کرامو وله جګړې کړې ديو بل سره جنگ جمل او جنگ صفينه او و اي ما او وي چې تلک اومت قد خلت لها ما کسبت هغه دنیا نته رشيوي مونږ دا غي په حق کې سن شوې لې نغې نه خاموشې ده داعیت به تلک اومت زه يهوديو غلطه عقيده دا ونه چې د انبيو په ذريعه واخلاصي و بل غلطه عقيده دا و چې د خپل احبار او دا موږ د پیغمبرانو کموندي غوړې دا زوولې دي که ښا نا بروستو آخر کې بیا وای ښا دا جمله زکه زو زلراوري چې داږي دوا کې دی وي یو د نسب خبره و کیم بیا یو ابناؤلله او احبایو اول په احبار او رهبان ایزانډر زور اور ګاڼه وقالوا كونوا هودن او نسارا تحتذو دا وګوره کله چې دنیا کې حق پرسکار شروع وکې کنا درسونه شروع کړي تنظیمونه جوړ کړي و ځانور مرافقه شي په مېری نه داوت د حق بیان شو ذکر شو يهوديانو په کوم ځان له داوت جوړ کهم ابيم ځان له تنظیم جوړ کهم بيولي دې درسونه کيمون بنه دین جو من چلی مون بینا چلیو ناگیم شو روکڑا خدا خدا نیت صحیح نا دیکھا نا با اللہ تن قبلی اوی یهودیانو خلق و تاجی خلق و یهودیان شے نکامیاب بشے اوی نسرانیانو چے خلق و نسوارا شے نکامیاب بشے اتفاقی ناو گوری خوا او په او پا او کدا کمال لے چې دښمنۍ پیدا کوي يهوديان نو ځان دعوت چلو چې يهوديان شي عیسایان نو چلو چې عیسایان شي دا نه چې اتفاق کړو اتفاق خدایغي نشته مخکې ذکر شوهه او قران اختصار کړی وي وقالو كونو هودن او وقالو كونو نسوار اړ یو بخپل کار کاوه چلو به ښه ته کامیاب بشه کل اوایه په جواب کې بل ملت ایبراهیم حنیفان نامنګه هوتابداریکو د ملت ایبراهیم علی السلام هغه ایبراهیم علی السلام چې پاکو د شرک نه تاسو غو د شرک دعوه تور کوي مونږه په هغه ملت ایبراهیمیو چې ریکه شرک ماتول دي بت ماتول لري تاسو غو بتان جوړاوي مګر زه غی ملت تابعداري نه کوم او ما کان من المشریکین د حنیفاً معنا سودا دا دا جنورې چریزمو مشرکانو په طریقه شرک ډېر لوې خبره دا په دا مشرکانو سره ناس نو هم خازي وسره نو چې تاسو وایې کنه چرڅ چې لکو مجبورایونه نه هغه کیدا مجبورینه وای خځي دعوت شروع کدی يهوديت او د عيسايت قولو آمنا بالله و ایتاسو د غي په مقابل کې چله کې يهوديت څه شي زموږ ته وخی کنه نصرانيت څه شي زموږ ته وخی کنه کوردا باطل پرس داغه وخنه خپل دین نشي خوله اسی وې وی مونګه په حق یو اذا په باطل دی او ولاده مونږه په حق باندې استقامت راغی الکه حق وو یا کنه څه شي دی تعبیر نشي کوله ښا لکه څنګه چې دی به ته يهودیت عیساییت کو او تعبیر نشي کوله چې الکه اقیدہ بیان کا الیکا ساسا اقیدہ ده مونږ ویلیکو کنه مومنانو کلی کلي ده چې مونږه ایمان راوړل په الله باندې په توحید سره او پاغي کتابو چې نازل شوي دي مونږ ته او پاغي کتابونو چې نازل شوي دي مخکې پیغمبرانو ته جبرائیل علی السلام او یسوع علی السلام او یسحاق علی السلام او یاقوب علی السلام والاصبات او اولاد دي روح المعنی ہوئی چې اصبات ذکر شي نمراته نه یسحاق علی السلام نسل او چې قبایل ذکر شي هغه کې اسماعیل لست دا غو لا ته قبایل وې او د عیسی علیه السلام اولاد ته اسبات وې او ما اوت ی موسی او عیسی اپا ری کتابونو څوار کلېشه موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته او ما اوت من ربهم او پا ری تمامو صحیفو باندې چور کڑیشے پیغمبرانو تا طرفا دا پلنام نہ نفرقو بینا حد منھم دتا تعریض و یخه دا هو یہودو دا, دا کار کلو پیغمبرانو کی پرہراوستو دا منو دا نہ منو لیکن المؤمنان وا کیدا دا, دا, دا چیز وی یقولون منجذین کو کمین دیو دپیغمبرانو کی یوتن نو باسو طول حق دی و کتبه و رسوله و له مسلمون مقصودی جمله دا دا منگا دا انبیاو بندگی نکو منگا انبیاو تا پخپل حاجاتو کی اوازو ننکو منخواس اللہ تا اوازو نکو دا غبندگی کو دا غور سمر تفسیلی عقیده دا دا دا سا عقیده پیش که کن اخپلا دا دا سا عقیده پیش که کن اخپلا او صلی اللہ را بل مقام ذکر کوي گو رہا تھا یہی چا چا عقیدہ او خوکا نا نا مخ که دا اللہ خوخشی چې چا تروز تو خوخشی او د الله مخ خوښ خوخشوی چیر زم داس خلق په دنیا کې غواړمه ما چا غی خبر کئی نو دیر پا جرعت سرے کئی لا اخاکون لومت لائم نو صلی اللہ دا اغیقا عقیدہ دم را نو موږ باندې خوخه چې الله خوخه چې خلق توي چې کدا سې ایمان راولې شي وړي راخاله فبهه او کدا سنه شهرولې نزه خپل کار کوي ته صحابه عقيده پیش کړي فئن امنو کدي خلق يهوديان او عيسيانو ایمان راول به مسلمه امنتم به مشان د حق ایمان چتا سراولې په پاللا باندې فقده ته دا وي یقینا چا کامیاب شو هغه خاصوي چې الله وي یقینا چا کامیاب شو کله عقیده ته چاو شوخه وین تولاو او کده دې یقین دین انکار کړي فین نماو فی شقاقه په ته لګي دا چې دې حق طلبگار نه دی پیسو طلبگار دی صاحب جدایره الکنهه فین نما ان فی شقاق ذی غضت کراغلی شخص تا ویشق چې یو شی دوه ټوټه کی نو بس دنیه ټوټه کناخه تاسو په یو طرف کی دی په بل طرف کی دی تاسو د دې اتفاق نشی راتله دینه خو شقاق جوړ شو امام رازی رحمتہ اللہ علیہ دې زیکه وای چې فین نما ان فی شقاق سمانا أنه ليس غرضهم طلب الدين ولن قياد للحق فهذا يبدو أن هذا غرض دين طلب لا يوجد وأنه حق تابداري لا يوجد وإنما غرضهم المناظعة وإظهار العداوة في خلال شرق فهذا يجب أن يكون لديه وناظرية تطياري يقول أن الشيطان يجب هذا غرض مناظعة او دشمنی پیدا کولی پا حلقو کی در صلیت اللہ حق ننصیب کئی خواه نرکل چې دشمنی نمراغی د دا عداوت نمراغی نر اللہ تسلی ذکر کی پیغمبر لا فسیک فی کا هم اللہ نیقینا چه کافی باشی استاد طرفنا فسیک فی من کا لگو انده ٹکی و سارا دینا خبر سمشوا یقینا چې کافی وشی تعالی طرفنا الله عظیم کله ولفظوغت شي مشکل شي نو معنی هم ګرانه شین نو غلطیو شي د انسان نو کله ځاس معنی به خلق وکولہ چې کافی وشی تعالی را الله عظیم طرف عظیم هرګرته یا وکی نه نه ستامرګرته یا وکی ذیلہ با عذاب ورکې ذیلہ سزا ورکې پس یک وی منکا هم الله یقینا جکا حبوشتا طرفنا اللذین رم او هو السميع العليم بس الله وريذن کې دار چا خبرې او په دې دار چا پنیت باندي ترغیبات دي خان پلو امننا غزا نشورو شي پلا قذاخ کارا کې خلقو تا اہم چې واسو بیا بیا نوې چې تاسو کې استاسو صاحب قیده دا ما یې دا زموږه قیده کنه خل بلې دا کار شروع کړو يهوديانو Jesus ba يهودي کې ده يا به کې ده نو رنگي جوړ کړو د په ری کې به ورغورځو نبي ويوبد الاناسوارا نصرانين الان صار نص يهوديا دوی و سپوخ نصراني شه زکه رنگ په چړاو شو هغه رنگ به یو سوروز یو بیا به ختم شو اوی ته محمودیت وېغه هغه رنگ ته محمودیت وې رنگ جوړ کلو لکه خلک ځان له سننه خ جوړه کیکنه پیداز مونږ د دین نه خدا زمونږ جماعت نه خدا نلا مؤمنانو تداغيبو مقابله کوي چې صبغۃ الله یو <تصفح> معنا کئ صاحب د ک샤 <تصفح> ابو سعود بي زاوي نغي وتسبغنا راو باسي دا ډیره بهتره معنا ده صبغنا صبغۃ الله څه مطلب حق پرست تو چکه تاسو کوو دعوت درکئ بله خلخ ورجه له دعوت ورکئ کنا تاسو له خلک ډیر دعوت درکئ ځکه چې سنس توحید راغله تاسو کې چې څوک راضی کنا وای په مونږ بل رنگ نخي جی بس مونږ له الله رنگ راکړې د توحید او په دې د پاسه بل رنگ نخي جی ښه مهرباني وکړه بیا مرزا صبره <coughs> الله صبرنا صبره الله مونګه قبول کړم رنگ د توحید د الله ومن احسنوا من الله سبغتا او سوت زیات خیستاده الله نا پرنګ ور کولو کیم الله چې چالا رنگ ور کی کنه اب یا نذی غجامي بزړی شي غوسره بزور شي ارص به قرآن نزلې ګرنګ باق قد توحید رنگیه ا د دا رنگ دی چننی او سبانی بیا اغسی مانا لکه سر فاتر کی چی رازی فطرت اللہ چلی اویلیو توحید قبول کے اللذی فتورن ناس آلی آغا مسلہ چلی دنیا پیدا کڑی دا ندامانا بہتر دا چسو بغنا سبغت اللہ او دا رنگ دا اللہ دیر خیستا دے علی کې کی برای شیوما تب ید دو جو تسود دو جو قیمت کی با دا رنگون اخکار شی کنا دیر مخونو سپین شی او دیر مخونو تکتور شی نو و نحنو لہو عابدون دا غرنګ دی دے دا اللہ توحید چمون خاص الله لرہ بندگی کون کیوں قلت هاجو ننا فی الله اوایا وتام چې تاسو موږ سره یې غواړل کوي د الله توحید کې نرنګ خبره او ختمه شو باندی کې هډیر ملامت شو چې دا سرنګ دی موږ دا سرنګ قبول کړل دی چې دا وی پوجا باندې زمونږ نه هغه ټول خیر ميري لري شوي دې داغه اوسا خودو دا شرک او ذ کفر ناپاک شویو راشه تاسو يم قبول کئ کنا مزيوي ویدا چې الله وتویل شي دا زمونږ الله دی ځن لو دا دا وی کولن نو حکم راغی چې دا کار مکوې ښا الله کې موږ سره جګړه مکوې هغه زمونږ ټولو الله دی ښا هو ايو ته تاسو موږ سره جګړه کوي دا الله پر ذات کې وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ أَغَذ مُنگو مُربدې اوستاسو مُربدین وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ هزه مُنگ دپاراخ سو مُنگ عملونه دي چې موږ د فایده پته ميو اوستادو پاره تاسو عملونه دي زمون عمل تاسو لپاره ناراضي تاسو عمل موږ لپاره ناراضي وَنَحْنُ لَوْ مُخْلِصُونَ داخري معنا وکړه د مسلمون او د عابدون معنا سوا مونږ خاص الله لپاره بندگی کوونکې کی او په اخلاص سره عبادت ستوي اخلاص توي ام تقولو اننا ابراهيم او اسماعيل او اساق او يعقوب او الاصبات وان جواب بوشنو شنو بل ته دا واچو تته وکړه چې اسمر پیغمبران چې دي کنا دا زمونګه فذین دي استاذو پکې یوې مرګره نشته پیغمبران را ناغسته ابراہیم علی السلام ټوله ذکر کړم چې دا زمونګه فذینو او استاذو پکې سوک نشته ځان له مشرانو ګورې ځان لا کابیرو ګورې نل رات کوي په دې باندې ام تقولون آیته صدا خبره کوي دا کولو خبره را چه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه سلام و اسحاق علیه سلام یاقوب علیه سلام اولاد دادی کانو حودن او نسوارا دا یهودیانو یهودیانو بداوی یا عیسایانو عیسایانو بداوی اریوزان تراخل چیدا زمان مشران گی ورد دا خلق بیاومنی خو وقت تیری نخوا سن چی دی اومن چه ابراهیم علیه السلام او دا مشران هری او بزان ور پوری تالو چه دازم آمشر دیخوا دقصه حق پرسله هم اللہ یو وقت که دازشان ور کی چه هری او ویزه دا شیخ شاگر دی ما داخو آغا نشتا نزکا هری او ور پوری زان تلی دانور سنیخو اللہ دا آغا آغا محنت خکاره کی دنیا کی چه جونده هم نتا سوشت پکانو نو سمویلخ کولای دی قبر کاڼی اوس ورواز خلک ارمان کوي کنه قل انتم عالمو عمل لام او یا تاسو خپویږي په تاریخ دام بیاو او کالا خپویګی در سو الله تعلم دی و من ازلم اوس تلوي ظالم ممن کتم شهادتن داغ چانا چپټه کړه گواہی عنده ده زانسره ده د ده کم زینر آغلیوه من اللہ ده طرفنا اگواهی سوا نیبن جریر وی شهادتو فی کتمان امر محمد و نبوتهیم اگواهی ده اللہ طرفنا ده وقت نا چکواری ده پیغمبر نمبر نپٹھا وی د محمد صلی الله وسلم نبوت باندې پټاوي او غي پټ کو غي نه دا پیغمبر نه دی وي دا گواہی پټکړه ځان او دغه سه مدارک هم وي وہی شهادتن لله تعالی ابراهيم بالحنيفيه دا گواهی په تورات انجیل کې چې ابراهيم عليه السلام حنيف او دغه سه محمد صلی الله وسلم اخری پیغمبر دې دا دې په کتابونو کې راغلی وی او دې وی نشته نشته الله یوره دمر الوی ظالمان دي چې غوایزان سره پټکړی چې د طرف نوا او ملا او بغافلن عما تعملون په دالانه خنشه پټولله نه ده لا غافل او خبر ده د قیامت چې تاسو یې آرست براشی چه چا گواهی پتکنا او من یک تمها فینه آسمن قلبو نو زلیگو نانگار شو نو بدن که خودا غزل ده نو چه دیگو نانگار شو نو پاته با کسو شو نو ده نمراد هر آقا گواهی ده ده حقو که توحید ده که رسالت ته که قیامت ته که ده پیغمبر ختم نبوت ته دا تولی عقیدی دی دا یہ چاپر ٹکلنو اللہوی آسمن قلبو ذریقو نانگارش ختم شو انہا نگو رہنو سفتو نکی اے پلانی سے پینزو سو کتابو نا لکلی دی گو رہن تمرا توحید کتاب پکشتے یاروی دا خوراتا نا مالون. پا شرک و بیدت باندی لکلے چر تاری سالہ انتی ندی نور کتاب انتا ساجت و اخوطو القرآن کشتے کپا صبر لکلے دے کپا شکر لکلے دے کپا عیساری لکلے عفت و پا اگدامنی لکلے دے احسان او پا اکرامی لکلے دے دی کساجت ہو اسی دان لے وقضایا کڑے کتاب په پا توحید لکل پکارو پا بیدت و سنت لکل پکارو ناری اره دا 200 یو 250 کتاب نو کې تما تاو خیا چاو کتاب لیکل اگر سي کا نه خا وسوک تي نه تا پوسو کې نو طبيت خراب شي تلک امته قدخلت دا یو جماعتو چتير شوي د دنیا نه لها ما کثبت دی ده پارا آغا عملی چی دی کرده و لکم ما کثبت مستاو ده پارا با آغا عملی چی تاسو کرده و لاتو سألون ام ما کانو یعملون ستاسو نا تپوس نشکی ده داغید عملونو تبا تعلی تاک اللہ تداوه چی ابراییم علیہ السلام دا سکڑی یاقوب علیہ السلام دا سکڑی و زمونگ ده پارای ویزان خربان کرده ده ده باطل پر اس تو ایسایان ټول دی ته ناستخ چې ایثال سلام زمونږ دپره قوربان شوي د په سیبانې دادرېغاښې وچت کړي د سولیب دی که نه وی غ پانې شوي دی زمونږ د پااره زمونږ عمل تساجت سااج دی ن جملو کې یا خوی و چې نه دو دلی را وړه چې او ځل په یوهورت دی چې تل کوتون دهغې پعمل نه شی خلاصې دی او دوین په ن سوه اوت چتل قومه تن بخل دی اسلام په عمل نشه خلاصی دی په خلاامل بخلاصی کې ايات دیوچنه چی کلمه پیغمبران یادل نحنو ابناء الله واحبو او کلمه احبار او رهبان یادل الله وی چې د اضواله زریه نجات نه ده دغه نجات د الله وحدانیت ته عقیده صحیح کې اغه وک ټولکه